Iban Bidegain ordu gu komiteko presidenteagur ekin, egunon egun on bai. Igandego izarekin, izan da kalapita bat, bat lagriki kolpatu, iduriz obekida. Bon, uh, afera hortan lehenik zer uh, ardura du Pesta Komiteak? Iaren ba, Pesta Komiteak gu ardura. Ba, ardura bat uh, pixka antolatzen dugunez, baina ordua ikusizta hori, azkenean uh, araz, uh, arazoa da gure ezzaten, azkenean uh, antolak gure kitali guztiak geldituak inituen eta guzti. Beraz ez dakiku polizia ez da gure gana berezikieto hori Diakinez guk gau aldea bukatzen dugula goiziko lauetan Beraz goiziko soktzietan izanik, gero azkenean ez gire hainbat impakta toa izan Beaz hori uh, guk uh, arazo handi on, badela laire jendek uh, batzuek jaitu Eta az parneko pexten seguritatean aldetik, baina geho da alkolari lotua eta edo nun ahi batzen aldean gauzaba da hori Zuen uh, ardura nola da guneka, nola antolatuak da azparnen, jakin ez uh, hor zela, pixka bat uh, behereko plazan, plaza undian dira uh, uh, prestakumitekoa aktivitateak gehienak, hor istripoa izan da edo kalapita gehien bat arkuen uh, plazan edo Elizatikorbil. Boa, guk uh, komiteak, behitugu ba, bigune berezi laru, Oztiral larumatean badugu bereziki elizako plaza konzertuak han Eta gero igandian uh, kant, uh, gure kantaldia, dantzaldia eta pilota partida dena pilota plazan. Beraz, ba, gero, ba, gu, gure gure gure importanteak hor dira, azkenean bi tokio horiek, bana baina ez dugu begiratzen al denetan, jakinaz, parneaz, ki handia dela lehre, dena begiratzeko, eta da errik ikibat, ez alak errikak bat, errik Beraz sehatzen dira urttean behin egikotxearekin seegutate gauza batean antolatzera, lehen da bizi da autoentzerkulazioan aldetik. Ba gero alkolaari jotuarien gauzak ezin zaila dira gero ongi plantan emaitea babesteko. Ez Ez da talderik ibiltzen denik bo, goizeko sortktzeak ziren eh? ejan duzu no, dena gelitzaa zela unbait, behinina gaueanttzea jo aktivbitateak badirenean talderik ibiltzende, emzio urte hasun talde bat edo zuenganik edo herrikoitzarenganik edo badira segurtasun enpresa batzuak baina gehiago dira kanpineratko Gurutze gurutzeogia banaiek dien gehiago dira jendeak haien ikusteko haien kasuena hartat zituko ta guzti baina eta jenderik goiten herrikoitzarengan zu zu lianitan gero bahar polizia mm. liteke egite emaiteko bana stein erisa Azpagnen hiper euskal egian uh, uh, erri uh, jendetsua da, ala ere jendetsuena, baina uh, lehenbiziko hamarretan uh, dela xelkapeñan uh, en ustez ganditaike. Eh, bon, Anto latzeko Pesta Komiteko presidente bezala, nola lehen esperientzia zinuena aurten presidente bezala, ze milaneiten duzunzuk pertsonalki, zaila izan ote da. Bai, Gia ekan aurten askizaila izan da, urtean zeh, antolaketarentzat izan berginen, zazpi ugutigora bera dena antolatzeko, kontzertuen atxemaiteko eta gauza ezberdina gade, manatzeko, galeriteko. Mor, zantzaukan dugu, pestena aste bataintzina jendea zazpi sortzi personalea sartu dira komitean, baina, gero bai, zaia izan da, dira bat hairatu, azken momentuan, ba, proiektu batzu, batzuak ez ziguten gehiagoeran zuten, behaz, ba, beste atera bide batzu horkitu. Gero lehen dakaritzan ere paperak egin ba, nituen paperaak ez dakitzan bat uh, betetzeko formakuntza bat zuela ere uh, alkoholari buruz uh, bat ere ba, Gero uxte... Aber azgaxeatxo manketen dut ere lehen urtea uh, lehen dakaritzan Eraz uh, bai... Aski... Gauz... Azpaneko beztak ez dira ari nehezak ere